بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم سرعی مومن مکی سرعت اشتاک په نزول کې شپې تم نمبر 5 د سورې زمرنا او ترتیب د سوراتو کې سلو نمبر دو دو او دی 5 د سورې زمرنا خرابات او مناسبات د دې سورات د مخ کې سره پګنو جوها ته باندي دے یودا په مخد کی صورت کې داوت توحید وا فعبد الله مخلصا له الدين چې دیوال لا عبادت کا پدا سه حال کې چا غل خالص کو انکه خپل دین او عبادت په دې صورت کې داغه یو جز راخلی چا دعا فدعو الله مخلصوین لہو الدین دعاو غر ای دالانا رامدت که اللہ لرا پداس حال که چی خالص کون که یا غلر دین یا مخی صورت که دلائلو اقلیا پی اسباد دا توحید فدیکید واقع زی کرکی دا رجل مومن د پارا د تجیه او د بادره کمخ کی صورت کی اس با تو د مسالید توحید او تخویپ اوخروی مونکرین او تا په دیکي تخویپي دنياوي ده په يو خاص مثال دعوته صورت فدع الله مخلصين له الدين فاسروا بل اي الله پا دا سحال که چه خالیس که اونکی اغل ردینه رد دا سورت دا دعوا پاکی صدری زیزی کرکیگی یو سوار لسم آیت دویم شپیتم او دریم شپک شپیتا چیا سات خلاصه دا سورت دا سورت دری بابو اول باب دیا لسم آیت پوری دے پدی که ترغیب دے قرآن تا او بیا دعوت توحید او پدی که زورن مجادلین تا ترقی سلاسا جی کرکی دے اصلاح د منکرینو دا پارا زیر ورکی مومنان تا و تخویب ورکی منکرین تا دلیل عقلی ب ذکر کی مختصرا امتیازات السورات سورۃ ممتاز دے د نورو سورۃنوں نا پر ذکر د صفات و د الٰہی سورۃ ممتاز دے د نورو سورۃنوں نا پر رد د شرک فی دعاں ممتاز دے د نورو سورۃنوں نا په ذکر او دعاو د پرشتو د مؤمنانو د پارا سورۃ ممتاز د نورو سوراتونو نا په ذکر د تقریر درا جملې مومن. او سورۃ ممتاز د نورو سوراتونو نا په ذکر سریح د عذاب قبر د دې ځای نه دریم باب شروع کای چې کم د سورته سبانه بعد دولس بابونو پا دابا روانی تر صورت محمد پوری پا دیکی تقریباً و صورتو ندی او پا دیکی مقصد نفید شفاعت تحرید او دعوازی کرکی فدعو اللہ مخلصوین لہو الدین او پا دیکی سمر شبهی وی تیرازو ندی نداغی با جوابون کئی و دی صورت که غنوانات دی د پارا د مسالی د توحید دا پنچپیر شیخ صاحب مدزلوه العالی اغیبه پرمایل چې تکلی تلار شي خپل خپلوان برا جمع شی چی منگلی دی سرا اوڑیری تا خو یوم یاش پینتالی سرز تیری گڑی او دومره وقت بعد رالی نوزان سره د سرا اوڑی توبورتوي ما یو خطر اوړی دی یو کتاب می راوړی دی هغه کتاب داسې الله نه ده داسې ذات نه ده چې هغه ډیر غالب دی او پواده داسې الله ری چې د ګناونو ماپ کوون کوي ری داسې الله ری چې د بندگانو توبې قبلای دار الله اللہ ختم دل راوڑے دیں چی که خبر و نمانے نو در دیر سخت زعب و علا دیں در دیر لوی طاقت خواوندیں پاگی خط کې کی صلی کلی دی مسال پاکی احمداد چی لا الہ الا ہو الیح المسویر اگا دا مسال دا چې بل الہ نشتا بل حاج تروا نشتا د عبادت بلایت نشته مگر دغه یو ولاره دا کتاب او دا مسلو منئ بیا دویم عنوان چې دی کی جگړه سوکې خلاف سوکې نو الله وایي ما یجادلو فی آیات الله الا الذين كفروا په دې توحید پایاتو کې چې جگړه کوي نو دا کافری او کافر له الله به سزا او چې دا وماني نو د عرش ملائک بتا څو د پاره دعاګانې غواړي الذين يحملون العرش وما يات كه ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا ووسيت كل شيء رحمه وعلم چدا دې ومانه نو انسانان خو پرې ده چې هغه خاص ملائک چې ارشينی ولی هغه بهستا د پاه د ګې کوي او بیا سورمونوانو چې د دی مسلین نه ان نو الله بهته ډیرر غ صیلهسم یاد کی ان ل نه کفرو ی نه دوونه له مل الله اک برروې مخې کو منفسه کوم اس تو د نو دا اون وانا ذکرکه دا مسالې د توحید په اړه حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حامیم الا پویګ په ماناده دي دی حروف دین او شرکی حوامیم سبعان داو دا صورتونه دي او دا مسلسل ار یو صورت په سر کې به حامیم راځي دا وسوراتونه د دیپاره کې حدیث کې راځي چې الحوامیم و دیباج القرآن حوامیم سبعاں دا و حوامیم د قرآن عظیم خاص ته حسن دی یو روایت کې راځي چې حوامیم وسوراتونه دي او د جنت و دروازې دي چې او سړی دا ول ولی او په دې عملو کې نواری او صورت با یوی دروازه کی والاڑی او دے بد اخپل صواحیب دا پارش پارس کی او جہنم نبی بچ گئی دارانگی ابن عباس رضی الله عنہ هماؤئی چه قرآن اللہ پاک تول اسمانی کتابو نا ایک سو چار را لی گلی دا آغید تول و خلاساو نا چوڑ اللہ پاک پا قرآن کی کیخو دے ہو او د ټول قران خلاصو نه جوړ هغه په حوامي مصباعو کې ده اما ویلی تاسو تبیا په پاته ها کې د حوامي مو خلاصه سوا فدع الله مخلصین له الدين نو سوره فاتحه کې دې نه جوړو او په پاته ها بیا په با او هم په بسم الله کې په بسم کې بیا په لپس دبا کېو نو دا حوامیم سبعا دی سب یو روایت کې رازی ابن عباس سیبوی درشی خلاصی و لباب القرآن الحوامیم السبعا او د قرآن خلاصا و نچور مغز اغا حوامیم سبعا دی حوامیم داو سورتون ترتیبن نزولن پا دغشان یو بالپسیری دی اول سر کې دا حوامیم مطلب زکر کهو حا کی اشارت د اللہ غی نمونو تا چه داغی پاول کی حا راضی لکا حکیم حمیم میم کی اشارت دا اللہ غی نمونو تا چه داغی اول کی میم راضی لکا مالک مجید داسی یاول اماوی دا حامیم دا پا مانا دای ما هو کائن پیسل شوی دا شي چې هغه کې کی دن کرے یا دا ماخوذ د هم الامر نا دا کار مضبوط شوي دی نه فیصله شوي دی او یا ولماوي دا د قران نوم دي سو کوې د صورت نوم دي والله اعلم حامیم م الله پويږي پمانه د دي حروف تنزل ال کتاب نازل اول دي کتاب دي د تر په دالانا العزیز العلیم جیغا دی غالب و پوازات غافر الزان بخنک اونکه دی دی گناہ وقابل توبی قبل اونکه دی د توبی شدید لیقاب سخت عذاب و علا دی زیتوالی خواهون دی دی طاقت یا زیتوال خواهون دی دی نیمت لا الہ الا ہو نشت باللائق دی بادت مگر دغیو اللہ دی إله المصير دی الله تعالی ګرځېدل دي ما یجادل فی آیات الله ذوی مومنان د قیامت منکر څوک دی کافر یمد توحید منکر څوک کافر جگړه نه کوي په بارا د آیاتو د الله کې مگر هغه کسان چې کافران دي فلا یغورک تقلبهم فی البلاد نو یره دا خو خطر او تازری کنا الله وی دوکا دنه کی تالرا اوړې دل را اوړې دل دځی پخارونو کی په دې مدوکه کې گئی ورځ و الله دې عذاب ور کړی اوس تخوی په دنیوی نسبته دروغ کړه او مخکره دینه قوم دنو علی سلام وال احزاب نورو نور ڈالو عادیانو سمودیانو بعد د پهستاغ نهحمد کلل اومت تم راولې او قس کړ او هرري او عمات ته په خپل پې غمبر باندې دڅ خضو چې وې سیغې لاره وجه او جګړی کړي د خپلو پې غمبرانو سره پهغللتته طرقا د شرقیاتو پو په سر به جن کوو پهباتې جګړېګې لی د حزو الحاقه د د پااره چې کم زور کې پاغي باندې حق زائل کی پاغي ولري کی پاغي باندې حق فسنو زما زاب ور کولا غيتا وكذلك حقت كلمه ربك تخوي په خوروي دا غشانا ثابت شوي دا كلمه دا عذاب دربستا کسانو چکاپران دي یقینندې ریخاوندان دور الذين يحملون العرش د رې مونوان چې مسله دی ومناله نو تاسو مکه مخلوق سه چې پرښتې بدله دعاګانې غواړي هغه پرښتې چې هغه د عرش حاملین دي ا په بدله دعا غواړي الذين يحملون العرش ها کسان او ګوران بشارت دې پدې کې چې کله توحید بیانې نو د توحید دشمنان اغه با تاسو سره دشمنی کئ اغه با تاسو سره عداوت کئ پروا مکوا الله وبا ستاده امینه لپاره ملائک راو پیدا کئ اوبر سره امینه کئ الضین یحملون العرش اغه کسان اغه ملائک چې پورته کئ عرش لاره او من حوله واغه فرشتي چې گیر چاپره د عرش ندی تسبیح وای سره د صفاتونو د خپل رب او ایمان لري په دی الله ويستغفرون لذينا منو بخنه غواري دا کسانو د دا پارا چیماني را ورده واي پا بخنه کی اي را بزمنگات تارا گر کرده ارشيلره پا رحمت و پا علم سرام پس بخنه و کا اي قسانو تا تابو چی توبه است دا دا شرک و دا گناه نام و تبعو سبیل کا و تبداری کرده دا دا لارستا یعنی اعمال سوال حقی وقه ما زاب او سات دا دیل را دا عذاب دا جهنم نا ربانه زمنگرابا وادخیل هم داو گوره دا پریشتو دو آگانی دن نکا دی مومینانو لرا جنتونو چې چی بایی جنتونو دا منش گری آغی تا چی واده کدی دا تا دا دی سرا اواغا و سرا دن نکا چیز نیکان دی موحیدین دی دا پلارانو دا او دارانګې ده دا بیبیا نو د دین او د ولادت د دا دین یقینن ته غالب حکمت والا وقيهم سی وقيهم السیئات او ساتې دایله الله دنا کارا زابونو نا دا خو دوبار راوړل اصل کې مخ وقيهم عذاب الجحیم ومیت کې چویلی واخیر کې دا دعا واغ جت مؤمن تا چې چا قران منل او ایمان یو توحید ایمان له <سطح> الله دید جهنم نو وساته اوس داغي والدینو بي بيان ته دعا ده الله دید امور افلار او دید خزیو بچیوم بچیم ناکارا زابونو نا نو وساته اوا شوق چې ته وساته الله د ناکارا زابونو ته راځينا فتاخیر تاره همک پاغ او داری کامیابې لوي صف مدہ یو عالم لیکي متعرف ابن عبد الله چې د الله د بندګانو ډیر خیرخواهان بندګان چې مونږ ولېدل نو هغه ملائک دی چې ګور ملائک تاده پر دعاګانې کوي او ډیر دشمنان او خيانتګر د الله د بندگانو هغه شيطانان ني چې تا سره ملارې ناله خلب ابن حشام وې وې دما په سلیم ابن عیسا باندې د قران تلاوت کو چې دې ایت لار علامه چې فرشتي وې استغفرون للذین آمنوا فرشتیا غی خلکو لا بخنه غواړي چې چا ایمان راوړې دی نو چې دا میوي اخو په معنا پوی دا عربي نوې اغا پجړا شو قران یې ورې داو پجړا شو ما توی خلافا ما توي جی داوی مؤمن په الله سمره ګران دی سمره عزت مند دی ولی نائم علی فراشه والملائکه تستغفرون الله دپ بستر باندې ودته پروت دی او پرسته ولدار د پاسا دارش په نیول دی او نه د اسمانونو د پاسا دارش دلان دي دعاګانی غواړي او ای الله د تبخنا او دا سمره الله ته محبوب دی او سمره په دا پرسته مایه دی او دنه دا معلومه شوام چې ګوره اشتراک په ایمان سبب د محبت دی چې ستمو پرشتي مؤمنان لري او ټوم مؤمنه نو هغه تاسو رامینا کوي ګنيستا اصل جدا رې د پرشتو اصل جدا دی دا غنه په جنې واه چې دا په گلاسوک دی خو تا له بخنه غواړي ایمان اصل شعرې ستا به د قوم سره نه ای ستا به خپل او رشتہ دار نه ای خو چې قیدیس او ستام ثیو اب بتا د خپل رور نه سیوا مې د خپل رشتہ دار نه بتا سره ډیره مینا کوي او چې قیدا غلط اود یو بل نه دلالچ د پار ورو ولي نو چې یو باندې تکلیف جی بلې په ډاګه پرې دی وې نه لاړم واله چاته نظریه یو نه را کنه د نظریه والډی را هم او, او الله اکبر او ګورا ابن کثیر لیکلی دی وې جنتی چې جنت تلار شي نو الله به د دسترګو را خوګولو د ی خولو د پارا د سره د بیبیانو مور او پلارو خپلوانو یوځی کی یو روایت کې را ځي جنتی چې جنت تلار شي نو د به تپوسو کې الله توی دا ستا زییرری دا ول دې الله زما پلار او زما مورروونه خوینې بچی الله به تو چې هغې خودوم عمل نو کی لګ سومره چې تا کړی دی نو داستا نعام عام دی او د هغې مرتبا او د هغې مقام خې هغه تا تشيرسې دی. نو دیبه الله پاک توئی چې ښا انی عاملت لی ولهم ما خود دا عمل ځان د پاره م کړو او دا خو ما د غیره پاره م کړو مور پلار نو وی چې دا به زمونږه صدقه جاریه وي ورونه خویندنه وی دا به زمونږه صدقې نو الله دا خو ما غیل م کړو ځان لم م کړو نو اوس به زې واځي نو الله به ور توئی ښا لکای په سیخپای ویاو نو اللہ <سؤال> وی منگتا نخوا پکو مور و پلار خز و بچی رشتداران اغا با والاللہ را غون کی و ده ده پشان مرتبه باولور کی اگر چه مرتبه لگوا هم خود ده ده وجن اللہ ده غی مرتبه و چطک اده ده مرتبه نرا کتا که ده که جنت که کتا که دل نشت پا بارت للی ترقیده اللہ با غی مرتبه و چطکه و ده سر بیوزه کی نو ذکو وی ومن صلاح من آبائه و ازواجه انله دی نه کفرو ینا د نام کې سلورم عنوان چې کم خلک کافر دي دې مسله من کرد دي د دغې سظال یقی نهناه کسان چې کوپې کړی ده اواز به کولیشي دته خاامخه غصد الله اکبرو من مکت کوم انفسا کوم لیا دادو غسې هم جنسوباندي یو معه خدا ده. غصہ د اللہ اوستا ستا یا په دنیا کې لوی اوادو غصہ ستا سنا تا تا چې بچا قران وی توحید به وی تبو سره دشمنی کا والا غصہ ورتا الله عزت تد دین شه وا غصو مخه مهلت می درکړې اوس به پتا ولګي دویم او صدا الله لوی ادا د غسي تاسو نه خپل ځانونو ته په قیامت کې دوی به ځان تډیر غسي چې ولې منګا داسې ناروا کول خو سغه غسينه د الله غو سسې واده الله به عذاب ور کوي او ما نام قلت يرا بالا لبا تاسو ایمان تا فتغفرون پس تاسو بکفر کاو قالو ربنا امتنا اسنتین واحيیتنا اسنتین واي بدئ چه زمنگ رب بلکڑیو تامنگ دوکرتا او جون دیکڑی دو منگ دوکرتا فاترفنا بزنوبنا پس منگ اقرار کڑے زمنگ کو گناونو اے اشتدے وتل تسلار مخکما و زاحت چدا دوازل ژوند او دوزل مرغ صحیح قول په دې کې د ابن او د مسود مسعود رضی الله تعالی عنہما او دارانګه د امام قطا درهمه الله قول له چې دوازل مرغ او دوازل ژوند یوزل مرغ دا او چې پیدا نو نو دویم زل چې دنیا کې مړ شو او یوزل ژوند هغه د دنیا او دویم زل ژوند هغه د اخرت نو دو جواندونا او دو مرگونا او دا سعیق و اللے او ابن کسیر لیکی حازا هو سواب اللذی لا شک فیه ولا میریاد او دو قولون نور نقل کری دی دی ابن زید او د امام سودی وی دا دوار زعیب دی او خیرکوی و سحیحو قول ابن عباس و ابن مسود و من تابعاهم دا د زل ژوند او د زل مرګ داو ځا او د قبر هغه زکه نه یادې چې هغه کامل جنته دی هغه سره به قدر مایه تل ززو او تعلمو دی ذالیکم دا ژوند دا ذالیکم دا عذاب د الله درکې ولی زکه بانه یقینا شان ازادو ای الله کله چې براو بل له شو الله وحده هو یوازه کفرتم نتاسبه داغه نه انکار کو کفر بم کو چا به توحید بنا و ان یشرک به تومنو او که بک ولا یشو الله سرا نو تاسوب پی بی, بی ایمان رال را شرک بمنا منو توحید بمنا من زکنن سزا در کئ فال حکم لله العلیل الکبیر پس اختیار نن رضی هغه د پاره دید الله چې هغه دې او چته ولوی یا بلا معنا و شرک یشرک بهی کدی دنیا تبیا واپس شی او بیا شکیږ نودبه بیا ماغمنې ځکه زول عاد الط په زلهلابه بسمله ناړي خو الذي يورکم آيات اودللي اخلي الله رغا ذات چرالیږي خپل آیاتونه د توحید او رالیږي د باران باران ور وینزل من السماء رزقا لفظي معنا دادا رالیږي د دا اسمانه رزقا رزق خدای اسمان نه راځي یعنی باران را ورایي چې هغه سبب د رزق د دنیا کې او پنده او نصیحت نه لمر هغه سوک را سوک راګرځي الله تا یار رالیږي د باران رزقا یې فیصله د بارنه کیږي فذو اللہ مخلصین لہ الدین اس دی زینت ویم باب دے ترپن جستما یات پوری پدی کی داود سورت جیو اللہ ته جڑاو پریا دو کئ او عظمت دے دا داوی بیا تا ہوئی پی اخروی منکرین او داوی تا بیا تا ہوئی پی دنیوی او بیا مثال ذکر کئ د تخوی پی دنیوی, دنیوی. دنیوی. دنیوی. دنیوی. واقعات فرعون او بیا ته وی په اخروی په برائت داله هو باندې فضل الله مخلصین له الدين پس چې کې الله تا رمضان کې الله لرا روح بلې الله لرا چې خالص ثون کې الله لرا دعا یو الله رمضان کې بل زغم نہ مدد <معدت> کوي <مان> اگر کبا دی غنی کافران رفیو درجات پورتکاون کې د درجاتو دی رفی پمان درافع رافع درجات پورتکاون کې د درجو دی یا مرتفع درجات پورتکاون کې د درجو دی درجو, درجو نه هویا د بندگانو درجی یا په جنت کې منازل دی یو بل نه وچتونکي یا دا اسمانون او چد دی یو بل د پاسا رافع السماوات زل عرش خواون دی دا عرش یلقی روح من عمری رالیگی وحی دا خپل حکم نا علامی شا پداغی چا چې خواه خشی دا دا خپل بندگانو نا دی دا پارا چی وی ری پیغمبران خلکو لرا یوم تلاق در د دا, دا ملاقاتو نا تلاق تلاق ستا ہوئی. یو امام راضی کبیر کې وایي طلاق دراز زملاقات درو وحونو نه د بدننو سره قیامت ته یو متلاقوي اصل ملاقات به قیامت کې د روح او د بدن کوي ذکر روح چې بدن نه وته یا الین تلاړو یا سجینتا اصل ملاقات به بیاغه وختیزه کوته یو متلاق وی یا یوم التلاق پر از مخامخ کې دو باندي چې د اسمانونو دزموکو مخلوقات به یو بل ملاقات کوي یا دراز د ملاقاتونو نا چې په خوانی دادہ مله سلام د زمانین حوالہ او تر قیامت پورې چې زومره خلق دي ټول به یو بل ملاقات به شی وسو څوک تیر شو څوک لانی راغلی یا یوم التلاق دو ملاقات در ازنا چې د مخلوق او د خالق په ملاقات کیږي یا د ظالم او د مظلوم په ملاقات کیږي یا د انسان په د خپل عمل نامې سره ملاقات کیږي تولی ما غالي دا غیر از د ملاقاتون نا و هم یوم هم باری زونه دا کم ارازده پا غراز چی با دی اخکارا نبشی پتیدل پالا بانی ددی نسشه لی منی الملک و لی آمه و چا د پارا د پادشایی نغرازی دی با غلیشی و با ولیشی لی اللہی الواحد القهار خاص الله دا پارا چی یکی او زورا ورده ال یوم تجزا کلو نبسن نن رزی بدل باور کولی شیریان نبستا پا غی چی کم امالی کل ظلم نشتره نن راځي پیڅه به ظلم نکيږي یقینا ان الله دې صاحب والا وان ذرو يوم الاظفا تا خوی بویا را و دیل را داغی رزی نیز دی راتلون که قیامت دی داغی رزی نیز دی نا ایدی القلوب و لدل حناجر کل چزونا با مرو سر ای مرکندونو سر کازمی نا ڈک بی دغم نا نبی ظالمان لپارا من حمیم سوک دوست می را بان ولا شفی تو آن سوک شپاعت که انکه چه داغ خبرو من لیشی پویی گی دالا پخیانت دسترگو وما تخفیص صدور غور کا من میمن لب شپارس کی اللہ وی سوک شپارس بنے چداغه خبر او من لشی ها یالم خائنۃ العین کوئی گلا په خیانت دسترګو باندي خیانت دسترګو سره ابن عباس رضی اللہ عنہ خیانت دای چې سره د خلکو سره ناشتی او زنانه پلار لار روانې پر دای خزر ندیږي تغوری خوځه د خلق او خیال شي نو دې بیا زه کته وګورم یا رځي لکه چې زما خیال دی نه پدېم الله پوي دې یا یالم خائنۃ العيون داستر کې اشاره کول پدېم الله پويږي چې ترونه سترګو ته وې اشاره او کې هغه پوښي نو دې باندې م الله خبر دې کتید څا ونه دې الله ولې دې پويږي الله په خیانت داستر ګویا خیانت دستر گدارے چی بس حرام ہوتا پہ گو رہے دا خیانت دے گا او پائیں چپٹیں ایسی واللہ یذبیل حق اللہ په صلا کوي حکم کوي په انصاف هغه کسان چې د یرمه دت کوي ما سی نه پر شرک په دعا لا یقزنا بشی حکم نشی کولې فیصله نشی کولې پیسې باندې یقینا الله دی ورې دن کې لې دن کې اول اولم یسرو فل ارض د عذاب دنیاوی بیان اې د انګرزی ای پزماکا کې په شوګوري سرنګ شو انجام دای دا کسانو چوواګ مخيرة دینا کانوهم اشد منهم قوا و غي سخت دینا پتاقت کی و آثارا فل ارض ادنا خو جوړا ورنا پس مکا کی فاخذهم الله بجنوبهم پس نیولیو دلر الله پس سبب دو گناہوں دا گئی و ما نو ددی د پار دا اللہ دا عذاب نہ سوق <تصفيق> بچ کو ان کے ذلك بانهم داو سبب د عذاب دا زبرغه زکا دی چو کان تو تا تیم رسلهم چراتل بده ته د پیغمبرانو بالبينات په واضح دلائل فکفر پس د کفر کلو سبب د عذاب سه شو انکار د انبیا د رسالتنا پان بیاو فاخذهم الله پس نیولې ودې لار الله پس سبب د ګناوونو د دی انه قويون شدید العقاب یقینا د الله مزبوط ذات دی او سخت عذاب والا دی ولقررسلنا موسی بیااتینا واستخوي په دنیوي په مثال د فرعون پته اخی سره لےګل او مونږه موسی سلام السلام په معجزو زمنګ او په دلیل ختاره چې توراتو فرعون تا او حامان او قارون تا فرعون بادشاه او حامان وزیر او قارون اس مالدار او سرمایدارو یاد ادري ذکر کړل ټول پیراونیان د حق خلاف د دې درې وجونکيږي یا د بادشاہي د وجنا چې حکومت ته خطره ده یا د وزارت او یا د مالداري د وجنا فرعون ته حامانو قارون ته فقالو پس دی ویلو ها زاهرن کذاب دات موسال سلام داره جادوګر ده وجنا هر کله چې راتلوه ಹೃದಯ ته په حق باندې زمنګ لته راپنا قالو نو دی ویو قتلوا وجنا ابنا الذين زمانه کسانو چې ایمان راوړید د ثرا صاهران راجا مکل او چې موسی عليه السلام ته مقابله وګټل صاهران ایمان راړ را، نو بس فرعون بیا غصو کړا وې د دې هغه خلکو دا زامنو وجنای حلالې کې چې کم د موسی سلام السلام سره ایمان راوړې دی واستحيون ساحم او ژوندې پرې دی د دې نه کې یاب عزت کے ددی زنانہ دئی دویم زل دما شمانو دالالو حکم کڑے او خو پدین نو کامیاب شوی الله وي وما و ما کیدل کافرین الا فیذ ولال <سؤال> نو چل کافرانو مگر پ گمراہے او بربادے کیو ویل فرعون زرونی پرے دواماں اپ پرے دیمالرا اپل موسی چجو اجنا موسی علیہ السلام ولیدع ربہ او دید روبلخپل راب الحق ته نیول <والے> اچای ضروري <زرونی> په زورا خلګراني څخه <سے> ما پرې را ضروني اقطل موسی پرې د ما چې زواج نه موسی عليه او دید رو بلیخ پل راب زیر ایگا ما ایو بد دی لدین کم چی دی و بدل کی او ایو زیرا فی الاروز الفساد یا بخکار کی پزمکا کی فساد دین دله خرابی په ملک فسادو نخوری وقال موسا ویلی و موسال سر ده هر متکبرنا چی لري لری د حساب وقال رجول مؤمن من منال فرعان اس دی زین واقع در رجول مؤمن اموس علیہ السلام لا اللہ مرگرے ورکو یو مرگرے پکاری خنر مرگرے پکاری او داد رجل مومن دا واقعات منقسم دا سلو رو مقامات اتا اول مقام دا دیزنا شروع کئ ایت نہ ہشتمایا تا پوری پدی کی بیان کئ دا حفاظت دا موسی علیہ السلام تاسو سودے ولی وج نئی ولی تنگوی دسو گناہ کڑے دا او پاگه چا بانی تعریز دا عذاب کئی چه سوک موسیٰ علیه سلام دا تکلیف ور کئی دارا جلی مومن سوکو یو قول دا دی چه دا دا بنی اسرائیلو نیو سڑه و دا موسیٰ علیه سلام بانی کلکی مان را وڑه بنی اسرائیلو نو رو دون تور نو اکڑه خدا سڑه و پکی نرو یو قول دا دی خدا قول دیر مزی دار نده دا غی وجه دا دا چه دا که دا بنی اسر نو پیرعون خواسم ده بنی اسرائیل و دشمنون دومر انتظار اولا بیان ته بیا نکو چه ده ده دو یوگی انتا بیان کرده ده اصل دادا دا, دا, دا سڑه ده فرعون ده خاندان نو او بازو دی کلی دی چه ده پیرعون ده ترزوی او او ده پیرعونیانو توائی چه تاسو آغا سڑه وجنی چه اغوی زمارب یو اللہ ده ایمانی راوڑه و مخکی پت ساتا و پدغی رزی ظاهر کرد موسا علیہ السلام باندې دا بهتر اضا وکاله رجلن ویل یو سړی مؤمن مؤمن چې ایمان راوړ او میناله فرعون دا ل فرعون نو فرعون د خاندان نو یو څو مؤمنان چې پټو خپل ایمان مخک مؤمنو خپټو روس احکارا یا احکارا کوي خپل ایمان مضبوطو خپل ایمان په بیان زکر چی بیانی کاؤ خو مضبوطو نالی بیان کاؤ شوکن شکنن اتاق تولونا را جولان دار شیخ القرآن رحمت اللہ لی مانا دا یک تمو ایمانا مضبوطو ایخ پل ایمان او عام مانا چی پتی ساتلیو دادی نمخ ایخ پل ایمان او په دې وخت کې ښکارا کوي اتقتلونا رجلا ان یقول ربي الله آیا تاسو واج نه غسړې چې هغه وی رب زماده الله دغه جرم څه دی په دې واج نه چې دوی زماره رب دې الله وقدر جاءت گمبینات نو پتہ خسر او قد جاءکم راتلیکډی له تاسو ته بالبینات او واضح دلایل باندې تر په درپستا سنا د بوخاری روایت کې راضي وې دا سه خبره لکه چې رجل مومن د موسی عليه السلام په باره کې کړي و د نبی عليه السلام غره رجل مؤمن الله اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د نبی عليه السلام په باره کې کړي و واقعا داوا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا اوروي ابن زبيروي چې ما عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه تاسو کو چیرې جی تاسو فاول اول مسلمانان شویې نو موږ تاسو سخت اورز نبی عليه السلام لپاره مشرکان ډیر تکلیف را سوالي ماغو ته بیا او وبوام درتا وایمګه د نبی عليه السلام سره او د خانقابه اخواکه د خانه کابی سوری سوري تم منس کو عبادت هم کو او قبا ابن بمعيد کافر او کافرو د راغه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګه دا سیونی ولا او صادره د نبی علی سلام په وګه کې ورواچو او چې صادره ورواچو د ستټه ولا مریته او چه تا ووی تا ووی تا ووی دمر چې رسول الله سم خپیک نوویر اسلام د استری گرا سستری سره ووته مونور تا قتل هوا سم چرتا کیده مونږ ته نبی رسول اسلام خلاصول نه شو پدی کې ابو بکر رضی الله تعالی انحره منډ کړه چې نبی له سلام ویل ده او د یقبی ابن ابن ابن, ابن بمغیت له دیکا ور کال ته اور تلگیا شو اتقتلونا رجلا ان یقول رب اللہ اندای تی وی ایت سووجنی اغا سڑے چا دی او اللہ ظالمانو د الله نبی ته ولی تکلیف رسوی په دی وجنی په دی خپي کوی چې دی زمارب ی او اللہ رے او بیو تدائیتوی نو آو دا سختر زنبعینی ہی دا سی نوی علی سلام جن کیا گا وقت کلا نو راغلے دکت شان بیان ابو بکر ام کڑو اتقتلون رجلن ای قول ربی اللہ ایتاو سو اجنی اغا سڑه چی اغاوی زما رب دیو اللہ پا تحقیق سر راغلی راتلی کردی تاو ستا پا واضح دلیل ترپ دراب ستا سنا و این یکو کازی بان کئی نبی دروغ جن موسا علیہ السلام یادی او برسی گی تاو ستا نفالی کازی بو او پا دبانی دا سزاد دروغ دا دا او کوی دی رشتی نی او برسی گی تاو ستا بازی اغا زابون چی دیتا سراو آده کی د دا لګ نرمی کوي کنه و چې وره خلک نوی دی نو اسنه چې دوی جتیم جوړه مرګره لګ پګداره تاویږي یا کنن الله توفیق ته هدایت نو ور کوي اغه چاته د ایت خال الهی دی چې هغه وی مصر پون زیاته کونکه کذاب درو جن یا قوم لكم الملك اليوم اے جما قوما وګوره یا قوم وي دینه دا معلومه شو چې د نو ای زمہ قومم تاسو لپاره بادشاہی د نن راځي ظاهرینه فل ارضی بس حکومت ده در سره څوک ته سوک ته سوېلې نشي نفميان سرونه سوک دې چمداد بوکه زمونږه دا عذاب د الله نه کرا شي مونږه ته دا الله عذاب ویلو فرعون ما اوريكم زمشورا نظرکم تاسو ته تا. الا ما ما ارا مگر اغه مشوره چې مخکې می درکړې و چې داسري چې بغیر د وجل نه بل کار د دینه ده په کار او ما زتا اس ته ما ګر لا را سما فرعون ویلو زتا اوسه سما لار خیمه ویلو وقال الذي امن اوس دویم مقام ايت 33 پوره په دې کې تهوي په دنیوي او اخروی ول ذکر کئ څنګه تقریر کئ ګوره سړی امیره هو څنګه بیانه شروع د دا رجل المؤمن بیان دې جاری دي ویلی واغي سړی چی معنی راوړل وې زمما قومه ان يخافو علیکم یقینا زیرېګم پتاسو مثل یوم الاحزاب په شان درزه دا داغي مختنو ډلو باندې اغي په شان وتابشې په شان د حالت د قوم دنواله سلام او د عدیانو د دا سمودیانو داغي کسانو چپس داغې نو نه د الله چې وغواړي ظلم د پاره د بندګانو اے زمما قومه یقینا زیرېګم پتاسو یوم تناد از دا و زنونہ چې وبلتابه کې جنتیان جهنميان आवाजونه کوي یا یومتنہ درز د پریادونہ وکمرات چې بوارې تاسو شاکونکي د میدان محشرنا نوی تاسو د پاره دا الله د عذاب څخه بچ کوونکي او چار رچو گمراه کې الله ایتخال الہی پس نوې اغل رسوګ لارو خودون کې ولقد جاکم یوسف من قابل درې مقام په دې کې و تواقعات د انبیا په تحقیق سر راغلو تاسو یوسف علی سلام مخیر دینا په واضحه دلایلو فما زلتم فی شکین پس تاسو په شک کې دا غینا چراتل کلو تاسو ته یوسف علی سلام پغه حتا اذا حلقہ تر دې چې کلاغه وفات شو قلتم نو تاسو بیا ہوئی لی ابس الله من بعدی رسولا اچری بنرالیږي الله بس ددنه بل رسول شرک او کپر کلا او تاسو بل رسول باندې ناراضي دارانګي یو ذل الله گمراه کې الله منا اچالره هو مسرفن چدي وي مشرک مرتاب شک اون الذين يجادلون في آيات الله داغه کسان دي د شک سوک کوي چې جگړه کوي په آیاتونو دلته کی بغیر د دلیلې چې راغلې ریدایته کبر ماخ تنیند الله ډیر لوی ادو غوسی خبره ده پنیز د الله او پنیز دای کسانو چې ایمان نه دی دي جزاره کوي اتبع الله لکه څنګه چې د دې خلکو په زونو موهر لگا ولهو دا رانګي موهر لگے الله پسو دار تکبر کون کی وقاله فرعون ویلو فیرعون یا حمان اے حمان داوست فیرعون خلق دوکہ کئی دے خپوچ بنگل دا بنگلہ جوڑی گی نا ویلو فیرعون اے حمان جوڑا کماد پارا سورحن بنگلہ لعلی ابلغ الاسباب دید پارا چیزو جمع پدی لارو باندی. اسباب السماوات فلارو د اسمانونو باتولیا ورخاره شما اله موسی الاله د موسی علیہ السلام تا او یقینن ز خامخه ګومان کو په دغه دروغ جن فرعون ویلو وې دی وی چې ځما الله په اسمان کې دی حمانا د سکارو کچ په د ښوره باندې ور بلکه خټه باندې او دا په خکا خښتې ته پخی کار او چې خښتې ته جوړې کړې نوبیا مال ردینه بنگلا جوړا تا دا باباګانو کا څه جمعاتن ترما شما ننم سیواری عجيبه خلکه وې وې ډېغه توجه وکي مال د خاورو نه په خاوروبانه مالو ور بلکا او خخترا له پخې کا چیزو بنګلاراله د سختو نه جوړه کا چې زف هغه باندې اسمان ته وخېجم نو دونه بنگله کمځه کی جوړېږي چې اسمان ته پې سړې اوره شي خدای لکاس ویل لکا کنا خلکو له دوکا ور کولا لاللی ابلوغل الاسباب دی پارا پااره چې پلارو پلارو ه پهلاررو پهلاررو داسمانونو چې شمه اله د مثال اسلام تا یقین زخام مخه گمان کوم په د د رغجن د داېکه ض نهلیفرونه دارنګې چې ستخه ر شوي د فرعون تهسو عملی د دغ ناکاره عمل وسدانې سببیله او باې پنکې شوید دی د سلارې نام. وما كيد فرعون الا في تباب بنگله جوړکړې نه دا قران د ظاهرن معلوميږي د ایت خالق نو كيد فرعون هغه چل فرعون مگر په تبای کې وقال اللذی آمنا سلو رم مقام پا کې و توس پل ایمان خکارا کی ویلی دی اگر سڑی چی ایمان راوڑے ہو اے زمان قومہ زمان تابداری اوکئی اہدکم سبیل الرشاد اوبا خیمتا ستا لارا سما دیس لا لارا التمخ کے پرعون ویلی ہو. زبت استاد وما احدثيكم الا سبيل الرشاد نهشت مایات کی زنہ فهمتا استاد مگر سم لا رہا دی پیراؤن پر لا رہا سے استاب کم سم ما پر را صحیح سجود تد ایمان لا رہا قیامت چا گا سم لا د جنت لا رہا تو خم او زما قوم یقینن د جند دنیا متاونی واسکا وانل اخرتا وانل اخرتا یقینن اخرت یہ دارل داکور دامش گرہی دے اویشب پاکیوزے گئی دنیا بانے منازے گئی مانا میلسی اتان چاچی عملو که باده پس بدل بانشی ورکوالی مگر په مثل داغی او چاچی عملو که نی کناری او و کزنانا او حال داره چده و مومن پس داغ کسان دن نکیگی بجانت تا رزق ورکولی شده تا پایی که بی سابا ای زماقاومم مالی دعو کمی لن نجات وستفریق ازی کرکی ای زماقاومم سدی مال را چی زرا بلم تاسو لن نجات خلاسی تین جنت وتدعونني الى النار وتاسرى بلي مالر اورتا تدعونني را بلي تاسو مالرا ياغفر بالله د پاره چ کفر کما پالا واوشرك به یو شرکو کما پد الله مال صلیب المنغا چ نه مالرا پاغي باندې سئلم وانا ادعوكم تاسو الى العزيز الغفار اغه چې اغه دې غالب او بخنک ته اونکه لا جرم انما تدعونني الیه یقینا ان اجتاسمارا بل یغیتا ليس له دعوتن نشتره داغیده پاره دعوتن ان اجابت دعوتن اختیار دا قبل والد دعا اس دعا نشی قبل والد وان والله انف دنیایا په دنیا, دنیا کېونه پاخیرات کې وان نه مرد دانا ایله الله او یقن وا پهسیز منګ د اللا ته وانل مصرففه مصحابون النار او یقن مشرکان داوی خاوندانډور فته فته ف فت کوورونهمه ما اقول کوم فزر دی چې یاد دوی بد تااس سوغه چې وای مازه تاسو تا اوس خو زما د خبرو باې غصې خو یو زل بدي ارمانو کوي زردي چي ا دوي بتا سوغا چيز وي م تاسو تا ووفويز عمري الاله او زس پاره مخبل كار الله تا يقينا ان الله دي ل دن کې پپندي غانو فوقا الله سيئات ما مکرو بس او سات الله غلرا په دا غنا چې دای کوم تدبیرونه جوړ کړو دا غ خلاف وحاقا بعلی فرعون سوء العذاب اور غیر کال فرعون لره ناکاره عذاب یا نازل شو پال فرعون ناکاره عذاب ګور امام مقاتل وای فرعون د د قتل اراده وکړا وې دته بغیر د واجبو بللار نشته وجنو به نو چې کله د د قتل اراده وکړه نو 1000 فوج ته وې ولار شه دیونی صحیح یو ځړې په زیر زره فوج لګل چې هغه ور په سلاړل نو دیتې غرتو تختې ده یوواز وکنه چې غرتو تختې دوی ور په سي غړ لالړ فرعون ته راولای وې چې غړ لالړل نو الله پاک په تنداوله غوالا نو څو په غر کې د تند نه مردار شو سپګي داسې چې دریندگان په الله موسلت کړه ما ته کړه او څو په تیښتې ته کې بریالي شو چې واپس راالل چرالل نو فرعون ته تپوس وکه وای سړم سکه ویا قران او تختید لاړ و یو زر کسان او تاسو یو سړی لاړ نو ګړه منګه تیغ نه تګې کېره او په منګل ته حیوانات را مګری را له مات کللو سره تنې نه ه شو تاسو بیا سره راتلئ نو پیر خو زوره اوو و شو نوور تهوي د ج راغلی دا تاسو ملکې نو زر والله الله مردار کار زر کسان سان هغه مړ شو او دغه سړی تهله ب کوې چې لای بچ کوې نو پروا مکوا او چې الله دې نه بچ کی نو معمولی غون کليبم تاره تاره باندې شي په شې دې الله دا غي د شر نه بچ کو او هغه شر عذاب په فرعونانو راغې النار یو رزون علیها غدو او عشیا النار هغه عذاب فرعونانو باندې نازل شوسه شي النار چې هغه ناکار عذاب سو هغه ور معنی ته ګورای یو رزون علیها پیشکولی بشی دا پیرعونیان پده ور بانده نا انا رو ور یو رزونا پیشکولی بشی دا پیرعونیان علیها پده ور بانی غدوم و عشی سبا او بیگا سارو و بیگا دا په پده عذاب پیش کی گی و یوم تقوم سا پا کمرا شی قائم بشی قیامت و بویلی شی آل پیرعون سخت عذاب تا او چی سنگ حلاک شو فرعان نو اللہوی دی سارا و ما خام پو ور پیشکی گی نو گورا دی معلوم شو د قبر اغا عذاب ده برزخ اغا عذاب دی تا عذاب و البرزخ زکا وی چی قبر خدا د خور ده, ده غل تا وی کنا د کندی تا وی نو ده پرعان قبر چر تا او د فرعونیا نو قبرونه سمندر کی آو خو سمندر کې ډوب شویږي اوغه سمندر لاو کړی نو دا غي قبرونه وو نه چې چرتا د اغي روحونه اوما چرتا د اغي بدنونه لري او روحونه یکتمځه کېدنو اغي له آزاد ملاويږي قبر ما برې نه نو د دین ادا معلومه شو چې د ميت با اجزا پرځه کیږي الله په دې قادر د چګې عذاب ونه د چا د پاره قبر سمندر شي مقر المیت توئ کنا د چا قبر اگد مرغانو ججوری شي د چا قبر اگد حیوانات او فیټ شي د چا قبر اگا خورو ک یو پاواغانو ک والو زی دا اواش دا دوری شي بس دا بدن د انسان چ چرته ذرات دی اگې تا عذاب رسی ندان قبر پورې خاص کول نوی چ خاص د قبر کې به الله پته قادر دی چې هر شرط د ذرات دی غی لاذاب وي صحیح شو او یاد دی روحونه لره الله مثالي شکلونه ورکی او غی لاځ عذاب ملاويږي او اگر روح تعلق د بدن سره یې هغه د تم د عذاب ته بدن تم ملاويږي هغه اجزا از اوته ان نار یو رزون علیها دین صفا معلومه شو طول تفاسیر لیکللی دا دلیل لپه اثبات عذاب قبر اور پیشگول شپ دیوانه صبا وبega ان نار یو رزون علیها اور چده دی پیشگول شپ دی اور غدو او اشیا صبا وبega او پکا مرا شکی قائم بش قیامت او بو یالا دنکه آل فرعون سخت عذاب تا تردیزه پوری درجل مومن وا که ای ذکر کړکړه وا اذ يتخاصمون فنار اس جگړه ذکر کوي د دې باطل پرستو خلکو په جهنم کې کله چې جگړه وکړي د پور کې وای به ضعفا چې هغه کمزوري وو لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَكَثَّرُوا التَّجَاهُلَ وَالْظُّرُورَ وَالْمَشْرَان إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا منګ استاد ستا بيدار منګ وستا سو خبري منلي ايته سو بچګون کي زمنګ نا سي صدا عذاب دور نا اوس موږ نا عذاب لري کین یا مغنون نه نه ويخلي پزانه کي خیر دي قال الذين استكبرو وعي باغا کسان جان غد گان لئو اننا كلن في آمان بطول پا ديور كي پراتيو ان الله قد حكم بينا لعباد يقين الله پاك پسالة کرده پا ميز ده مخلوقاتو كي وعي باغا کسان چي پور كي دي چو كي داران ور جهنم تا و دعو ربكم اے پرشتو دعاو واري ده ربستا سنا منجل جي لگا دعاو كي ولی يو خففانا يوم من الازم عذاب چې سپکاږي زمنګ نه یا راز یا یا وخت عذاب نه قالو ناغيب وتوي اولم ولم تکون او ولم تکو اینو تا تي کوم چراغلیو تاسو تاسو رسولکم بالبينات تاسو پیغمبران په واضح دلایلو پیغمبران نوراغلی قالو ندی بو وی بلا بشکا پیغمبران راغلیو خو خوباز منګل نو منلینو قالو نو دیبوي فدو زان لا پخپله دعاګانی کوي يا زان لا چې غيوباسه منګي دل نه غواړو او نه دا چې دعا د کافرانو مګر گمراهي کدا يا بیکار اده انا لننصر روسلانا والذین امنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهد اوس د دې زین دریم باب د تر اخره په دې کې تسلی ده نبی علیہ السلام ته دلیل نقلی ذکر کوي د کتاب د موسی علیہ السلام نام او بیا زجر بیا دالایل عقلیه د دا اثبات د قیامت د پاړه بیا داووده صورت او پاغي باندې په دلیل وحی ذکر کی بیا په دالایل عقلیه شروع کی او بیا زجر او بیا تخویف او اخروی بیا دلیل نقلی ده تمام وانبیا ونا او بیا ته ہوئی په دنیاوی په اخر کې انا لننصر روسلنا ذیک تسلیدا یقینا مونږه امداد کوو تخپل وانبیاو تخپل پیغمبرانو ولذینا منو او داغ کسانو چې ایمان راوړل دي فلحیات دنیا په جند دنیا کې و یوم یقوم الاشهد او په کمرز باندې چې قائم بشی گواهان دلته سوال لې سوال الله وي موږ د خپل پیغمبرانو امداد کوو دنیا کې هم کوو په آخرت کې به هم کوو نو سوالداري چې دنیا کې داسې پیغمبران تیر شوی دي چې خپل قومونو هغه شهیدان کړی دي لکیا حيال عليه السلام زكريا سلام السلام شيعا عليه السلام او بلکې د زكريا عليه السلام یې راکړو پاړه نو داوغورا الله ولی د دیمداد نکاو با د پیغمبران داسيو چاغه په دی مجبور شيو چې وطن او ملک پرې خودهو لکه ابراهیم عليه السلام هغه ملک پرې خوده ولار نو ولی الله د دیمداد نکاو نو دې سوال جواب یو خدا دی. چې دا تکه اگر چې عام دی. رسول عام دي خو مرات خاص پیغمبران دي چې دا باز ان بیا وي امداد کوو او هغه کړې ده او یادا چې ذکر د نصرت خو مراد ته نه کله نصرت وی کله به انتصاری بدلا غستلې نو الله پاک داغ خلکو نه داغ انبیاء او بدل اغستره چې چا د الله د انبیاءو بیزت یانه کړې وي چا وجلیو د ملک نه شړلیو الله غيله سزا ورکړې و لکه زکریا علی السلام او یحیی علی السلام چې چا وجلیو او شيعه سلامی سلام چې وجلو نو په دی باندې الله دشمنان مسلط کړل او وینه ولاته یې وی کړلې دارانګه چې نمروچ کله ده ابراہیم علی سلام خلاب کو نو پاره یې الله دما شو عذاب پر ټول قوم را نوسته بدل یې توغ چا چاچه د ایصال السلام دپان شي کوله اراده کړې وی الله بچ بچو خپاغي باندې الله پاک خلق مسلط کل روميان او ذلیل کړل او په دنیا قسمه قسم تکلیفونه وتا سول چا چه دان بیا وسره شيړلې دي او دارنګ نیکانو خلق وسره شيړلې دي الله ول دنیا کم د دې سزا ور کړې ده بدلې ته اغست ده ولقد اتينا موسى مُوسَ مُوسَ الهدى او دليلي نقلي د موسى عليه السلام نام په تحقيق سره ورکلوم موږ موسى عليه السلام ته هدایت واو ورسنا بني اسرائيل او په میراث باندې ورکلوم موږ بني اسرائيل ته الکتاب کتاب خودانچه هدایت و نصیحت و داقل مند و پارا تسلی صبر کو آیتنن وعده الله د حق واستغفر لزام بیکا جناب نا مراد دلتا بخنا غواړه د خلاف اولاد کارونو د پارا یا بخنا غواړه د umat د ګناونو د پارا یا استغفار غواړه لزام بیک د زړه بوج د پارا ځکه دا, نبی نا نا نا. دا, دا ما گانې کوچینبی نه غګ نه د شو نو تصبیوا یا سره دې پتونو در ستا بګا او سبا زیره جرت یا چ کسان چې هغې جګړی کوئ پتونو د الله کې بغیر د دلیله چ راغلی دی تا ایز دلیلو سر نشتا او بیا باسون او جګړی کوینیشتهې پس نو دای کې الله کې پرون مګر تکته پرور ما اون به بالی غ نه دد به بالی غیی رسیدون کې اغته فاستعذ بالله فسبنا و غوا الا پوری د دید شرنا یقین اند الله دې ورې دُن کېلي دُن کې دلیل عقلي په اسباد د قیامت خام خه پیدائش د اسمانونو د زمکه لوی د پیدائش د خلقونه مړه خلک بسې چې الله اسمان پیدا کوو زمکه پیدا کوول نو د خلق دوباره نشي پیدا کوول لیکن اکثر د خلقونه نه پويږي و ما يستوي الاعمى والبصير دلیل اقلی لمی پیس بعد قیامت چی سنگ دنیا کی دخل کو قید و عمالو کی پرق دے و دا غشانه بقیامت کی جزا و سزا کیم پرقی کنا ندی برابر لون دولی دون که لون مشرک چی توحید ور تنی معلوم بسویر مواحد چی توحید ور تن معلومی دلیل بانی ندی برابر لون دولی دون که او آغا کسان چیمان راوڑ دے ملون اکڑی دنی که او ندی برابر گ قلیل اما تذ کون ډ لک چې تاسو پاند نتیجه نتیجه د دلایلو یاقیېن قیمت خا مخارات لون کې شک شنیشته پاغې کې لیکن اکثر د خلکو نیمان نه را وقال رب کو دوون تجبله کوم دا د صورتت چې د ی والله نه دوه غواړی ویلې ستاسو رابه ما نه دعا غواړی د به ستاسو قبلو ما؟ نو روی قبلو میں خوب شرط بدائی چی کم شرطو نا قرآن حدیث کی دی چی داغی موافق دعاو گواری یقیننان <تصفح> کسان چی غیزان غٹ گرنی زماد بلنینا زرد چی دن نوشی ته تا الله اللہو لذیو اس دلائل اقلیه الله دغا ذاته چې ګرزولی دستاسو د پاه شخوا د دپه چې ارامو کو یغې کې او ګرزولی درس د پاهدللی دلو یاقیینن الله خاامخه خاون د پزل دی په خلکو لیکن اکثر د خلکو نه شکر نوباسی دیې پتون والله الله ستاسو رابه پیدا کون کې د دار شي نیشته په لاقې بعدت مګر دغه یا والله دی پس کم خوا اړله شتاسو تاسو تو فون دا پاغځ ک استعمال جیو ترپ تا حقیو بل ترپ تا باطلی و حق پریدیو باطلو تاوڑائی ذالک کم د غشان یو په کل ذین راولې کسان چې واغې پیتنود الله یې انکار کوو دلیل اقلی الله دغه ذات غیر ځولې د تاسو سود پارزمکه قرارا ټینګ ولاړه په خپل ځای او اسمان چاته شکرې درکړلې تاسو تاسو ته خلې دی شکلونه تاسو انسانې پټول مخلوق کې خاصه جوړ کړې رزق درکړلې تاسو د پاکونه دې سپتونه والا الله راستا سورب بس براكتا جونكي ده الله چه پالونكي ده طول و مخلوقاتو ده والحيو ده الله ده جامشه ده پارجون ده دعوة توحيد لا اله الا هو نشته باللائق ده بادت مگر ده غيو الله ده بس عبادت قويد ده الله او خالص کچه ده حال که چه خالص که انكي دت تتچغا او دعا حمدونه ده الله لرا چه پالونكي ده مخلوقات ده او آیا اس دلیلی وحی او آیا یقنان زمن شوه د دینه عبادت حکم دای کسانو چې تاسو عبادت کوی ما سیوا د الله نام هر کله چرال ما توازه دلایل ترپا د رب زمانه و امرته ما ته حکم شویل ان اسلم الرب العالمین چې تابې شمز د پاره د رب العالمین د پلوټو العالم د پلوونکو ذات بل دلیل دا الله د غزا چې پراکړي تاسو د خاورینا بیا د یوساس کی وبونه بیا د ټوټې د وینینا بیا راو باسي تاسو ما شومان ثم يبقيكم بیا باقی پریدی تاسو دیر پارچ ورسږی تاسو ځواني تا او بیا دیر پارچ شی بوډاغان او بعد تاسو ناغری چې وپات من قبلو مخکره د حالاته او ما شموالی کې ولې تبلغ اجل مسمى او تاسو پریدی دیر پارچ ورسږی تاسو نه ټیمه قررې تا لکهن او دیر پارچ تاسو دا کلن کار وای بل دلیل الله دې غزا چې ژوندې کول او کول کوي کلچ پیسره وکید یو کار بس یکه نن و هغه ته موجود شا فسغشی موجوده علم ترى الذین یجادلون فی آیات الله زجر مجادلین ہوتا آیت نغورې کسانو تا چې جګړې کوي په بارا د ایتونو د الله کې کوم خوا دې واړه شو هغه کسان چې نسبت دروغې کړې دی بل کتاب قران ته وبما ارسلنا به رسلنا هغه تا چې لګلې دې موږ پای خپل پیغمبران این الاسمانی کتابونا قرآن تک زیب ف فلهمون زرد چېدی بپه شي پهد په سزا باندې هزل اغلالو کله تهوی کله چې غټ غټ توکونه في انااقېم ددې په سرتونو کې اوصلاصل او زنجرونې پخپو کې یسحبونه رالی شي په طرف دجهان نام راختلی شفل حمیې په ګرممو بوکې کې تهوللی شي س مقیلهله هم بیا بهویللی شي دی ته ا نامما کوون تشرقون کمزې کې دغا. چووه تاسو چه تاسو اللہ سر شریکان کول من دون اللہی ماسی وعدال لانا وائی بده روک شو زمانگنا بلکه نو منګه چرا مدد کول با مخکر دینا سو شیل را انکار بو کو یرک پینکار خلا شو دارنگی الله اللہ کپی راند جوابنا ذالکم بی ما کنتم تفرحونا فی الارض دا عذاب والی راغلی دا په سبب داگی چه تاسو وی تفرحونا چو خوشالی باون کوله پس کنا که او جایزا سبب دغې جویته ستمره خوون چې مستیب هم کوله تکبور بهم کوو دن نهشي دروازو د جهننم ته امېشبې دی پای کې او ډیر ب د تکبر کوونکو تسللی صبر کو کن واده الله د حه بس یا به و خیو منګته ت بعضېغا ذابهغا ذاابونه جوواده کودی سره او نه تو فیین نه کو یابد هغې نه مخکې تا لوفات و او پس منگ تا دی و اپس ای فائلینا یرجعون پس منگ به بو اپس کلیشی دی و لقرار سلنا رسولم من قبل اکا پا دی که تسلی دا پتا که سره لیگلی و منگ دیر پیغم برانستان پا خوا باز ردی رد ناغه دی چی بیان کری دي منګه پتا او باز ایاغه دی نم دی بیان کری پتا و ما کان انصمانا تفصیلی بیانی نده شوی او کم روایت کې جرازی ایک لاک چوبیس زار دی وما کان دل رسولین او نشته اختیار دیو نبی د پاره دیو رسول د پاره دا چراتلو کی په موجه زما غر په حکم د الله پس کل 84 حکم د الله چې قیامت ده په سل بو شره ده په मेंस کې پینصاف او توان بخاره شي په دغه ځای کې د باطل پرستو الله الذی بالدلیل الله دغه غزا چې پیدا کړی دي دی زناور ډیر پارچ سورلیکوي تاسو مین ها د باز داغینا و مین تاکلون او د باز ن تاسو خوراکونه کوي ولا کوم فیها منافئو تاسو سو د پارا په دې سارو کڼور ډېر په دېری چې تاسو ته وډای جوړه کوي وښته تل لري کوي پېته تاسو لپدیکینور ډیره پېدی دی او دې د پارا چولټوي پدې باندې حاجتان اولی تط ولبغه چور سه وی تاسو علیه پدې حاجتان اغه خپل حاجت ته ضرورت ته په صدورکم چستا سو پسینو کی سور شپه او سور او چې چر تتل غوړل تلار شي و علیه پدې سارو باندې پهوچا والالفل کې په پګښتې په سمندر کې تهملون تاسو سورا ولې شي ويریکم آیاته هی تاسو سوتا الله نه قدرت پل پس کم یو د نه خود قدرت د الله نه تاسو ته انکار کوي اې د نه ګرځي پزما کا چې کسانو چې په خوا ده دینو و هغه زیات ده دینه او سخت د دینه په طاقت کې او د نه خونی قانون جوړول نه پزماکه کې پس هیڅ پیدا نه اور کړي هغه تا چې کوم کسبونه کول پاغه کسبونه خلاص نشو هر کله چراغلې دوی ته زمنګ انبیا زمنګ ملائک په واضح دلایل یا زمنګ پیغمبران چراغلې دوی ترسلهم پیغمبران د دی بیل بینات په واضح دلایلو فرحو بما عندهم من العلمی نو خوشاله شېو دای پاږې چې دای سره و دای لمنا سو مطلب چې کله د کاپرو ته پیغمبران راغلی وو نو دای وې ځات موږ سره کومې لم دې بسدا پورا دی سو په خپل حکمت او فلسفو هغه باندې دوکاو او سو په زیات شه د ځانې دلال جو کړو شرکیات او د کپریا او د بدعات او د پرا پاږې ټینګ پاتې شېو خوشالشیو ده پاگی سره سرو دهیلمنا و حاق بهم کانو بین استازی اون او را گیر بگی دهیل را سزاد آگی چو ده پای پور چو ٹوخی کولی فلم ما را او باسانا هر کله چ ده ولی د زمانگا عذابو وی ده منگ ایمان را وڑا ده پالا یکی او کفر کده د منګ پاگی چو منگا بیهی مشریکی انچه اللہ سرم شریکان کول فلم یکو ینفاو هم ایمانو هم پس ن پیدا بیره سوال دهیت ایمان هم د دی ایمان اوس خدای ایمان راوړي په قیامت کیا ا د عذاب په وخت خو پیدا نه کړي بس نو چې پیدا را سوال و دهیت د دی ایمان هر ولی چولید زمنګ عذاب عذاب په وخت بیا ایمان پیدا نه ورکړي دا طریقه د الله غدا چې پتا کې سره تیره شوه دا, دا, تیر دا په بندګانو د الله کې مخکنا وخسره هنال کل کافرون او توان بخاره شي په دغه ځای کې د کاپرو تواني خود دلته نه دي خو پته به اور ته قیامت کې ولګي چې څنګه چلې د دکو پر او د شرک سزا سدا نو دا په دې صورت کې داواوال فدع الله مخلصین له دین رمادت کئ الله په داسه حال کې چې خالص کون کې الله لره دینه یو الله رامدد کئ او د الله نه سیوا بل څوک مره مدد کوي سواله سم یاد کئ شپه او شپک شپ تم کې دا داوا وا وا شروع داوا نه الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین ولعقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی خیر خلقی محمدين و اليه و صحبه اجمعين ربنا تنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اننا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وَنَعُوذُ محمد و انا اعوذ بك من شر مستعظم ان نبيو كما محمد صلی الله علیه وسلم وان تل مستعان و الک البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله دعاو کې جدا درس الله د ټولو نه قبول کی ټولو د پاره لاده نه الله د ټولو مشکلات ختم کی او الله د ټولو شرعی حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره چې بیماران دي الله ټولو بیمارانو له شفاء ورکي قرضدارانو د دا الله را قرضونه اخلاص کس با بی روزگارو تا دی اللہ رزقی حلال کس بی حلال ورکی بعضی مرگر و دو دعاگانو در خاصون را لیگلی دی دعاو که چه اللہ داغی ضرورتون پورای کی و اللہ مشکلات ختم کی اللہ دی زمان در طول را زاشی دا رمزان دی الله زمون در مخبرت سبب و گرزی مسافر دی الله پا خپل و سپرونو کی کامیاب کی جیلیان دی الله پا خوشالو در جیلون راو باسی و اللہ دی پا خوش که مسلمانان وفات شوي دیناری نو ځننان الله دې ټولو ماخیرت نصیب کي کم ژوند دي الله دې ټولو تبخپلین صبر او استقامت نصیب کي څوک چې قرآن سنت سره او د علما او طلابو نیکانو خلکو سره مین لري الله دې و سره مین او کې الله دې په کورونو مالونو او اولادونو کې خیر واچي الله دې زمونږ ټول او اخر خاتمه ښهسته کي او الله دې ټولو ته جنت الفردوس نصیب کي الله تعالی